Hörverstehen, Kapitel 4, Track 9 bis 11 Präsentieren und vortragen, aber richtig. Zehn goldene Regeln. Erstens, sichern Sie sich eine positive Grundeinstellung zum Thema und zum Publikum. Es liegt auf der Hand. Die positiven oder negativen Gedanken haben einen direkten Einfluss auf das Stressniveau des Redners und damit auf seine Mimik und sein Erscheinungsbild. Erfolgversprechend ist daher eine partnerschaftliche Einstellung zum Zuhörer, die von Respekt und Wertschätzung zeugt. Denn wer sein Gehirn nur mit dem beschäftigt, was alles schiefgehen könnte, ruft oft selbst den Misserfolg herbei.